צהריים נלחמים. אבל טובים. בהחלט. ובכן, אה, אנחנו... נקווה הם... שטובים בכל אופן. למה שלא יהיו טובים? למה את אה, רואה שחורות כל הזמן? בטח בשעה הזאת, בשתיים ותשע דקות, מה יש כבר לאנשים לעשות חוץ מ... להקשיב לנו. בדיוק. שלום אהרון. שלום אמירה. שלום אדודן, הטכנאי שלנו. ושלום לכם. רדיו קסם, 106 אופים. כן, חשוב מאוד להזכיר, רדיו כסף, קסם. רדיו קסם, כסף אין, אין. אבל קסם יש בשפע. אבל קסם יש, כן. טוב, אנחנו נשתדל לתת לכם מצב טוב עד שעה שלוש. זה החלק שלנו. אחר כך, אנחנו לא אחראים. אנחנו פתחנו עם נעימה. נחמדה, מתוך חסרת בורת. זה כן. מה שזה היה. עכשיו... עכשיו הבנתי למה זה היה קצת מעצבן. כן, עכשיו, קודם כל זה לא מעצבן. קחי בחשבון ששם השיר הזה נוגע למאכל שאת מכירה היטב. הוא נקרא Magic Mama Liga. Magic Mama Liga. ככה זה נקרא. Okay. עכשיו... זה קצת בעייתי, כי ממליגה זה רומני. נכון. אנחנו עוד אולי נחזור קצת לרומניה אחר כך. ממליגה זה רומני, אבל עשר גיבור הסרט הוא קזחי, הוא מקזחסטן. הם לא אוכלים שם ממליגה? מאיפה אני יודע? לא הייתי שם. גם ברומניה לא, אבל לא חשוב. אולי uh, עכשיו... פולנטה? פולנטה, אני אכלתי פולנטה אפויה, נדמה לי, או מטוגנת, אבל לא ככה... בכל מקרה זה היה טעים. או שלא. Uh, טוב, מי שיחק בתפקיד הראשי, אנחנו זוכרים, סשה ברון כהן. בהחלט. ומי שכתב את המוזיקה, לפסקול, וגם את זה, הוא ערן ברון כהן, שהוא האח הגדול שלו. כמה אחים הם? אני חושב, הם שלושה לפחות, כי יש עוד אח שהוא נוירולוג, או... כן, uh, שהוא מומחה לאוטיזם. מומחה לאוטיזם, נכון. כן. נכון. אז uh, משפחה מוכשרת, בהחלט, זה ללא ספק. אז זה היה אה, ממליגה, ועכשיו יש, יש איזה אה, קמפיין חדש אה, על, אה, לעידוד אה, קנייה של תוצרת אה, ישראלית וכחול כן. לבן. אה, אנחנו בעד, כמובן. אנחנו בעד הפרסומת, אני לא יודע, קצת אה, לא מי יודע מה, אבל למה, למה, למה אנחנו צריכים את מה שיש עכשיו, כשבשנות ה-30... נתן אלתרמן כתב את תוצרת הארץ. ולא כפרסומת. הוא כתב שיר שבעצם נועד לקדם... זה, לא? נכון, שיר שנועד לקדם את תוצרת הארץ בשנות ה-30 ובכלל. אחרי הרבה הרבה, הרבה הרבה שנים, שם טוב לוי הלחין, והנה, אריק איינשטיין שר. האחד והיחיד. ואנחנו נגיד לכם, לא לשים שום דבר בסל בטעות. <מח> <מח> and the Lord is <SessIS> the Son of God, and at least for hours he is the Lord. To love and love and love, and love for the Lord's Son, to the land of the land, to the land of the land, to the land of the land, to the land of the land. If you want a blood of the land to bless you, to seek the Lord's Son. אם תרצה מרמין מוות, לטעום אל תדאג, יש מרור מתוצרת הארץ. יש מכל הזמנים, יש מכל המינים, אף כוחות לתוצרת הארץ. אך שומעים יהודים ואינם מבינים, יש מוחות מתוצרת הארץ. שרשרת ידיים אחת, אין כתב ואין חזית מאוחדת. אבל יש, אבל יש לא מעט, אבל יש תלפיות, חזיות ידיות, מפליות מתוצרת הארץ. וישנו כאן חיות ובגן החיות הרעיות מתוצרת הארץ. מסדרים ונימוס, הדישה לפטנט, זה תמיד מתוצרת הארץ. ובתולות בציון מדברות באקצנט גרמנית מדוצרת הארץ ושנתיים וחצי אוכלת האש בשדות מדוצרת הארץ ואבי השיר גם הוא נשתמש בשיטות מדוצרת הארץ אולה אולה אולה אולה קאפו למט על הבית השתגע רבותיי עכשיו לגוריו של מי עתיק הזה? הלו של מי עתיק הזה? חזר וטעות רבותיי! מתוק מתוק! אורה ונה אורה! שר הדור, דור ימות המשיח, מנמנם בלקום מאחר, הוא זקוק לנביא ומוכיח. ולפחות לשעון מעורר, לעורר אהבה וכבוד וחיבה, וכינה לדוצרת הארץ, וחלם לך צאצאו... סוכר לבודחן, לך לבחור מתוצרת הארץ. אם תרצה, מרמימה, ותתרום על פי דגש, מרור מתוצרת הארץ. כחול לבן, רבותיי, לא לשים בסל בטעות. כחול לבן, רבותיי. כחול לבן, זה תמיד טוב. כאילו כלום לא השתנה. שום דבר לא השתנה. לא יאמן. אז יש שלום, כן, עם אבו דאבי, איחוד האמירויות. בהחלט. איחוד האמירויות. בהחלט. כולם חושבים, מתי אנחנו כבר נגיע לאבו דאבי, לדובאי, נטפס במגדל שם, עד לקומה... להסכניות שמה. ה-300 ומשהו, כזה. אבל... נמות מחום נמות שמה. מח... לא, אם אתה בתוך... אם אתה נמצא בתוך קניון, אז אתה ממוזג. זה לא... לא בעיה, כן? אז ב-1978, אחרי שהנשיא סאדאת ומנחם בגין עשו שלום, ונעמו וורד, -No וכבר חשבו, מי יודע מה, איזה כיף, אפשר לנסוע לטייל בקהיר וכל זה, אז... אהוד מנוב ונורית הירש כתבו שיר, ואילנית שרה. ואיך קוראים? הנה בא השלום. הנה בא השלום, הוא יצא לטרקו שלשום. הנה בא השלום, אילנית. ועכשיו, אה, אני אשאל אתכם שאלה, מה אומר לכם השיר הבא? עיתון היום, עיתון אתמול, אני קורא, קורא הכל. אז אם אתם גדלתם בשנות ה-80, אתם יודעים מצוין שזה השיר של עיתוניש. אז שלום לנתן נתנזון. שלום, שלום. מה שלומך? בשלב גמור. אז uh, אנחנו מתקשרים, כי מגיע לך מזל טוב, כי אוטוטו, מחר, יש לך יום הולדת. נכון. עיתוניש <laughs> <היא laughs> <תוא, laughs> כבר בן שישים וחמש. אתה רואה מה זה? אני, <laughs> רואה, <laughs> מה זה. <laughs> אני רואה מה זה. Uh, נתן, מה, מה מעשיך עכשיו בתקופת uh, הקורונה הזאת? אני בודק, אולי אני אהיה במקום הפרויקטור. כן. תשמע, עושים מה שכולנו עושים, הרבה כלום, ומקווים שהכול יחזור, לאט לאט. התחלנו כן. טיפה להופיע עכשיו, ואז נראה. יפה. אה, תגיד, עיתונאי שזה חלק כבר מהדנ"א של התרבות הישראלית, כמו בלי סודות, כמו הטלוויזיה הלימודית של, של פעם, ו... אני מניח שאנשים שהם היום בני 40-50 אומרים לך, נתן, גדלתי עליך. אין אחד שלא אומר לי את זה ברחוב, זה מאוד משמח אותי. וכן, אתה יודע, אני לא נולדתי פה, אני נולדתי ברומניה, ואני, זה שאני לימדתי פה הרבה צברים וכאלה, לקרוא ולכתוב. אתה כן. יודע, מהתוכנית הזאת. כן. זה הכי מצחיק אותי. כן. אתה יודע, אה... אני לא משווה את עצמי לקישון, אבל קישון כשהגיע לפה לארץ, הוא הרי הגיע בגיל 17, והוא המציא פה שפה שלא הייתה פה לפני זה. שזה מדהים. אתה יודע מה אני לימד העברית... אני לימדתי מ... מ ולכתוב? מיליוני צופים צעירים. נכון. וכולם אומרים לי, עליך, וזה משמח אותי. ועכשיו אני מגדל דור נוסף של ילדים, כי אני גם סבנטי עכשיו. כן. אני המצאתי דמות חדשה, אני מופיע עם מיקי, כוכב את הילדים, אני כותב לה את כל השירים. יופי. אז יש סבנטי, ואני עכשיו, זה מקסיק אותי שההורים אומרים לי, גדלתי עליך, ועכשיו הילד שלי גודל על סבנטי, שזה גם אתה. זה מדהים איך, איך שמורשת אה, אה, אה, נתנזון אה, נמצאת איתנו גם עשרות שנים אחרי, אה, בלי סודות, אה? אתה רואה? אני מקווה שאתם לא סובלים. אנחנו בטח לא סובלים, אנחנו רואים okay. את הקלטות אה, אה, אה, של, עכשיו אני כבר DVD, של בלי סודות, אה, כל, yeah. כל אה, יום שישי בערב, ואני אה, יכול כבר לשיר בעל פה את, אה, את, הש, את, את, את השירים ה, <laughs> ולהשלים את הקטעי אה, אה, הדיאלוגים שם. יפה. Yeah. אה, אה, כן. אה, אה, ה, הבא שונה, כן? 아, 아, 아, <laughs> הבא, כן. שמח, אה, אה, אה, בה, כן. תשמע, אתה ממש מומחה בזה. אה, כן, אני אה, הפכתי להיות מומחה לאורך, לאורך השנים. <laughs> אתה ו... צעיר ממני בהרבה. קצת, קצת, קצת, לא בהרבה. לא בהרבה, אבל טיפלה, אה, אבל... טיפלה. טיפ אה, תגיד, אה, אני רוצה לדבר איתך קצת על, ה... על הדברים החמודים לאללה שאתה עושה עם יואל ריפל. אה, כן. טוב, אני, אתה יודע, אני אה, לא מתחבא מאחורי זה שאני ממוצא רומנים. כן. Okay. ולי וליואל יש קשר טוב, כי הוא כתב מין מופע כזה, יש לנו שני מופעים, אחד שהוא לעולי לרומנ... ל... לא... רומניה, אתה יודע ש... שבו שזורים גם דברים ברומנית וכאלה, ואחד, מה שאתה רואה בטלוויזיה, בפייסבוק, זה שירים מתוך מופע שנקרא... אין כמו סבתא חוץ מסבתא, אין כמו סבא חוץ מסבתא, ככה כן. זה נקרא. ואתה יודע, הוא כותב קומי, ואני מבצע שם את הדברים. זה נורא כיף לנו, וגם עניינים אקטואליים, כמו שאתה שם לב בשירים. כן. אני מאוד נהנה לראות את זה. כן. אז, אז נתן, אז בוא, בוא, בוא תבחר לנו לפני שאנחנו נפרדים ומאכלים לך שוב יום הולדת שמח ומזל טוב. הנה, יש, יש, יש כאן שני שירים מוכנים, אתה, אתה תחליט מה. יש לנו את, את השיר שלך עם יואל, אנחנו נשארים בארץ, הפרודיה. אוקיי. Okay. ויש גם את מחרוזת אוכל רומני, אז מה, <אד> מה, מה טעים לך יותר? האמת, אנחנו נשארים בארץ, כי זאת עובדה, הנה, יש קורונה ואנחנו לא זזים מפה. לא זזים מפה, אבל זה יעבור, זה יעבור. יעבור ויהיה טוב, כן? <כן>, כן. נתן, היה כיף לדבר איתך. גם איתכם. ותודה <כן> רבה, תודה על הזיכרונות. אבי. ושיהיה לך הולדת נפלא, ואין מה <כן> לעשות. תודה, ותברך אותי בשנה הבאה שוב. בעזרת השם, כמו שאומרים, ובינתיים אנחנו נשארים בארץ. נשארים <כן> בארץ. להתראות. ביי, נתן. ביי ביי. כתבתי שיר פטריוטי לקורונה. חשבתי מראש, שוב ליפוש, בניסול עם הסול. גם לונדון להיט, באוגסטורט סטריט, יש פריימרט בזול. שמעתי שבפראג, כל יום זה יום חג, בבוקרשט ישנו ארמון הגיר. אבל אותי מטריף, שבגלל איזה נגיף, אריך בוטל מרש"ל פה את השיר. ואנחנו נשארים בארץ, נצא אולי רק לאילת, במקום לצאת לחוץ לארץ, נצא רק לחל"ת. ביום הראשון שיסיימו את החובה לרכוש מסכה, אני ארוץ לרופא פלסטיקאי, מזמין ניתוח פלסטי לאישור אוזניי. היום, למרבה הצער, אל-על הפכה להיות מנהל מקורקעי ישראל, וכל הישראלים הפכו להיות אסירי ציון. בלילה במלון, אני לא יכול לישון, יש די"י שצועק כמו משוגע. מיד אחרי אילת, אני אצא מיד, לבית ההבראה להירגע. אנחנו נשארים בארץ, ברחנו מאילת, במקום לצאת לחוץ לארץ, וזה רק אני זוכר את הימים היפים שעוד נסענו לחוץ לארץ, אמרתי לאשתי, בואי נעשה טיול סביב העולם. אז היא אמרה לי, לא, בוא למקום אחר. נסענו לאיטליה, היינו בביזה, ראינו את המגדל הנטוי על צידו, אשתי ראתה את המגדל ואמרה, אני רואה שהקבלן שלנו ענה גם פה. אך פתאום... חשבתי היום שחו"ל זה ממול אז בואו נטייל בישראל כאילו זה חו"ל יער קנדה, שיצא יעה קטנה, מגרש רוסי ואלונומיסטור הכרמל הצרפתי, החור כאן נורבגי לחור עולמי יש כאן בכל חור אז למה לנו חוץ לארץ? יש לנו כאן הכל. תעמונות של חוץ לארץ נבנה בים ובכול. אנחנו נשארים בארץ וזה ממש חמור מי שחוזר מחוץ לארץ שבועיים ב... אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ, עד מאה ארבע עשרים. איך הייתי? עכשיו מצוין. תודה. אכן מצחיק. זה מצחיקים, נתן, נתן זון. ושוב ו... מזל טוב. מזל טוב, ויואל ריפל היה כאן. יש להם מופע משותף, וזה... ושיעלם המון בהצלחה. זה נשמע נחמד מאוד. בהחלט. אז אנחנו נשארים בארץ. ואנחנו... מחסר ברירה, כן. כן. אז אנחנו נשארים בארץ קטנה עם שפם, גרסת זהו זה. את העולם, שחקן קולנוע דופק על שולחן, אנחנו תכף נרגיש את זה גם. ארץ קטנה עם חלוק, אנחנו פקק ופתחו של בקבוק, צריך לבלוע כפית בדיוק, לפני בחירות ובין שיהוק לפיהוק. כל המקומות קדושים, סיכויים תלושים לבנות חלוק. how shall i walk back as poor i He was allowed in peace Wow חצי סיכה בין סעודיה לים, פליפת בננה על מפת העולם יפה. מקסים. לשיר, מקסים, מקסים, פיתוח יפהפה. של יפה. קורין הלל במקור, מאיר גולדברג כתב את השיר הזה. זהו, אנחנו ארץ קטנה עם שפם, אבל עכשיו יש לנו גם חברים באבו דאבי, כן? עם או בלי שפם? וואלה, יש, לה יש להם שם שפמים, משהו, משהו. אז אולי עמיר פרץ צריך עוד פעם. כן, יש בזה משהו. טוב, אנחנו נשאר עם זהו זה. וזה. למה את לא? את זוכרת, את זוכרת, מערכון קטן, מערכון שיר קטן, לפני שבועיים, על החולה המאה אלף, ועכשיו כמה יש לנו? מאה עשרים ושמונה אלף בערך? משהו כזה. כן, אז הנה, זה מה שהיה לפני שבועיים, וזהו זה. מי זה? <חש> שלום, אתה משה מלמד? כן? נעים מאוד, אני אפי ממשרד הבריאות, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. מה קרה? הבשורה הרעה זה לגבי בדיקת הקורונה שעברת, יצאת חיובי. אוי ואבוי. כן. <laughs> אתה לא, לא מעוניין לדעת מה הבשורה הטובה? מה כבר יכול להיות טוב עכשיו? <laughs> יש לנו הפתעה בשלך. אתה החולה המאה אלף! <laughs> קוראים לו משה, יש לו קורונה. הבדיקאי חיובי, והוא ניסע למלונית. קוראים לו משה, ומאלם היו הרבה עד עכשיו, אבל הוא המיוחד מכל האנשים. המספר הכי מרשים, הוא לא צעיר, הוא בסיכון מהים האמין. כי למשה יש לו קורונה, נצטרך הנשמה בסורוקה, כי למשה... קורונה, קורונה. יאללה, גבר, שמור על עצמך, שלא תהיה הנפטר האלף. אין לנו כוח לשיר ולרקול כל כך הרבה. <laughs> בנות, ברמוס הקאסה. יש לי קורונה, <laughs> יש לי קורונה, רגילי, <laughs> יש לי קורונה. <laughs> עכשיו, מה שמדהים זה... שהגענו גם למפ... שם, למפטר האלף. שהם חזו. את העתיד, זה לא מצחיק, זה בכלל לא מצחיק, כן, אבל... כן, לא צריך הרבה, לא צריך כדור בדולח בשביל להבין שאנחנו היינו בכיוון. כן, טוב, עכשיו אנחנו נעשה קצת הפסקה מקורונה. אוקיי. Okay. צריך. אני בעד לעשות הפסקה מקורונה לגמרי, שטעות לכל הרוחות וזהו. כולנו, אבל... מה אנחנו שומעים ברקע? אה, זה מחרוזת חדשה של הפרויקט של רביבו משבוע שעבר, זה נקרא מחרוזת ליסה. מי ליסה? יש כמה ליסות, כל מיני. אז אנחנו נשמע קצת מזה, כי... כי זה ארוך? זה ארוך, זה ארוך. אנחנו נשמע קצת. טוב, עד שנגיד... אוקיי, מיצינו, אבל בינתיים הנה מחוסת ליסה, הפרויקט של רביבו. ליסה יפה היא בבנות, אין אחת יותר יפה ממנה, נותרתי <עש> כאן עם <עש> כל <עש> הזיכרונות. מאז שהיא הלכה והיא איננה ליסה, ליסה עוד יגיע יום של אור אני מבטיח וכשליסה תחזור ושוב תופיע ליסה תעזור את הדמעה ליסה, ליסה It's coming to Russia I'm expecting Felt Dear Liss, Hello When I'm leaving And again Lisa I suggest you know ברחובות, בסמטאות ובשעון, ברחוב טוב, בוא נלך לעשות כיף שלנו טוב, את יודעת מי הליסה הכי מפורסמת, נכון? סימפסון. בדיוק, בדיוק. אז uh, האימא של ליסה, מרג' סימפסון, היא מחר בת 70, ג'ולי קבנר, השחקנית. וואלה. כן, כן. לא כן. רואים עליה. לא רואים אותה בכלל, כי היא רק uh, מדבבת. אז הנה, בואי נשמע את הומר, שזה דן, קסטל, דן קסטלנטה, ו... את מארג' שחוגגת שבעים, שחוגגת שבעים, ג'ולי קבנר, שרים שיר אהבה. הוא לא, וזה נקרא I love to see you smile. בבקשה. שזה תמיד uh, טוב לראות חיוך, זה כיף. I was born to make you happy, I think you're just my style. Everywhere I go, telling everyone I know, Baby, I love to see you smile. You don't want to take a trip to China, You don't want to sail up the Nile. I don't want to get too far from where you are, cause I love to see you smile. In the summer, in the springtime, winter or fall, the only place I want to be is where I can see you smile at me. like a tick without a budgett like a watch without a dial What's what would what I, I do, do if didn't I didn't have you I love to see you spray on רומנט. רומנטי. טוב, הם זוג אה, רומנטי. לא בדיוק, אבל בטח. שיר בהחלט רומנטי. מה זאת אומרת? בוודאי שהם זוג רומנטי. ושיר יפה. כן, אני מסכים. עכשיו, אה, אנחנו לא רואים את האגד העונה השנייה. אה, אה, אולי נראה אולי את נראה כן, כן. העונה הראשונה. בסדר, חלק גדול מזה נהנינו. נזכיר שסופי צדקה משחקת שם את האימא של החובש הבכיר ונזכיר הגק. שסופי תרחה אצלנו במעדן וניל. נכון. לשעתיים אז... של הנעה צרופה. כן. עכשיו, מי שמשחק שם את, ה... את נג האמבולנס בן לולו זה אור אדרי. כן. הוא גם שר, ויש לו שיר חדש. בתאגת, בסדר? כן. עכשיו זה שיר ככה, איך נגיד, לא בדיוק פוליטיקלי uh, קורקט וגם קצת אולי חצוף. הוא נקרא חלב אם. הנה הוא, הייתי בתיכה, בן לולו. אבל מה שלא עשיתי, לא השגתי בחורה עד שבאה הישועה, כשחיבקתי איזו ליידי so בחורה קצת מלאה, שרק עכשיו נולד לה בייבי מתוק על השפתיים, הרגשתי אש בעצמות צלילות בתוך המוח, הבנתי מה צריך לשתות חלפן, חלפן חייל כבר לא כזה חמות סוגר שבת שמירות מרגיש פה די אבוד יש רק דבר אחד ששופך עליי קצת אור הבחורות בחטיבה עומדות אצלי בתור שירי וריקי קרן וגם פרץ ימשכו אליי כולן כמו פופאייל עטרת אף אחד לא מאמין אמרו שאין לי שום סיכוי לא גיליתי את הסוד לקחתי שטוק מהשיקור חלב אם חלב אם חלב אם כמו חייל בשבי, איך אני אכוף, הופך ליהודה לוי. לא רציתי לגלות, שיגעו אותי כולם, אז תקשיבו כולכם טוב, אגלה לכם עולם. מהר מאוד הבנתי, התמכרתי לדבר, כמו חזן לז'לטון, כמו ביבי לסיגר. אז הכל בשביל למצוא לי אספקה מה בסך הכל רציתי איזו אימא מנקה פרצתי כמו גנב חיפשתי את הפלא תפס אותי שוטר שלח אותי לכלא חשבתי שנגמלתי אחרי חודש בצינוק עד שהגיעה לי זוהרת שילדה עכשיו תינוק יודעים בשבילי זו השגרה זה גם עוזר לאמא לשמור על הגזרה עכשיו תראי אני לא יודע מה איתך וכן בן לולו בלי להעליב אותך בלי להעליב אותך אבל אחרי השיר הזה יש שיר אחד שממש ממש אבל ממש אני חייב עכשיו להשמיע איזה? שיר אמנקי Schwvil מאתי כספי תמיד כיף. מאתי כספי ואוד מנור עוד יותר כיף. נכון. טוב, עכשיו אנחנו אה, רוצים לשמוע את הסיפור האמיתי של איך בעצם נולד סופרמן לפי גרסת היהודים באים. ג'רי סיגל וג'ו שוסטר, שני יוצרי קומיקס יהודים, יצרו דמות שתשנה את העולם. Well. דמייני לך שתי דמויות באיש אחד, ג'רי. מצד אחד עיתונאי, ספק בתול, ממושקף, עובד קשה ב-day job לצד מישהי שפרטטנית אבל שמה אותו בפרנזל. ומהצד השני, הביטי לכאן, מה אנחנו רואים פה? חייזר מושלם, יודע לעוף עם כוחות על שנלחם בפשע, עם ראיית רנטגן בלתי פגיע, שמציל תמיד את כולם, ומה יש לו? look over here! גלימה אדומה! וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו wow. וואו, אינטרסטינג. אוקיי, איך קוראים לגיבור? קלארק קנט. קלארק? רילי? לא יודעת, זה מתאים לחייזר עם גלימה? נראה לי צריך למצוא משהו טיפה יותר קאצ'י. אה, איזה גלימה, גברת. זה, זה קלארק. הגיבור אל. הולד הגיבור הוא לא זה שעה? מה? את רצינית? This guy? איך הוא גיבור? כי הוא אף, זה לא חכמה, הוא נולד ככה. אז מי הגיבור? קלארק קנט. איך הוא גיבור? מי מחזיק בעבודה יציבה? קלארקן. כן. מי אף פעם לא מאחר? כי הוא תמיד תמיד יוצא רבע שעה קודם. קלארקן. כן. מי עובד בתחום הפרינט שתמיד יהיה רלוונטי? קלארק פריקינג קאנט. גיבור על צריך להיות על אנושי, אוקיי? הוא צריך שילדים ירצו להיות כמוהו, אוקיי? מה הכוחות שלו? ג'ון, מה הכוחות שלו? נעים ונוח לבריאות. מצליח במידה סבירה, לא מהווה איום על כל רגע. ממלא לבד את כל הדוחות השנתיים בסוף שנה בלי עזרה של עורר חשבון, כי אבא שלו לימד אותו איך עושים את זה, אבל לאחרונה הוא נפטר מסרטן. קפאו! והכוח הכי גדול מצליח להרים את עצמו מהמידה כל בוקר. וואו! <קבלם> קבלים! לא נראה לי שילדים יתחברו לזה. בלי נמסיס, ברור. קבלי את האויבים שלו. מודעות עצמית אבססיבית וחרדה קיומית. וכמובן, השגרה. וואו, wow, גייז, אתם ממש אבל ממש לא בכיוון, אוקיי? Okay? יש לכם פה חייזר עם גלימה שיודע לעוף, אוקיי? Okay? לעוף. ועם הלייזר והרנטגן, ויש לו כוחות על שהוא מציל אנשים איתם. ما, ما, מה חוכמה וזה? מה כוחות על? מה, שהכל בא לו בקלות? נו, קאמן, באמת. אם אני הייתי יכול לקבל כוחות מהשבש, גם אני הייתי מציל כל הזמן את כולם. זה לא קשה. קשה זה לקום בבוקר בקושי גדול לעשות ביד, לנגב את הדמעות וללכת לסופר. אפסקטלי, exactly, זה. זה הגיבור האמיתי, האיש בסופר. סופרמן. בדיוק, איש בסופר. אוקיי, okay. אנחנו נלך על זה. באמת? תוודא שליטה יצירתית, תוודא שליטה יצירתית. אנחנו מתעקשים no matter what לשמור על שליטה יצירתית. זה בייבי שלנו, <אח> חשוב לנו <אח> לכתוב את זה איך שאנחנו רוצים. לא, אנחנו נקנה מכם את הזכויות בכסף ונעשה עם זה מה שבא לנו. יש! הכנסה יציבה! את הזכויות לדמותו של סופרמן מכרו שוסטר וסיגל עבור 130 דולר בלבד. לא הייתה להם הכנסה יציבה, והקרב על הזכויות נמשך עשרות שנים לאחר מכן. כן, זה מצחיק מאוד. וככה נולד סופרמן. וככה באמת נולד סופרמן, ו... נו, no, אבל uh, העיקר שיהודים עשו את זה, כן? בהחלט. כי okay, הם uh, סופרמנים של, uh, את יודעת... Uh... עכשיו, בואי נמשיך עם סופרמן. למה לא? Uh, אז ב-1975, uh, זמר אנגלי בשם ג'וני וייקלין, הוציא להיט סופרמן, סופרמן שחור, מוחמד עלי. רק מה? זה לא היה בדיוק השיר המקורי, כי השיר המקורי שהוא כתב, היה כמה שנים קודם, הוא כתב אותו על מתאגרף אנגלי ממוצא הונגרי שנקרא ג'ו בוגנר. ההוא לא הצליח במיוחד, אז הוא אמר, אוקיי, נעזוב את זה בצד, גנזו את הרעיון המקורי, ואז... לפני שהוא יצא? כנראה, כי אף אחד לא מכיר את הגרסה המקורית. אוקיי. אולי גרסו אותה. <אח> בכל אופן, ואז אא, בא הקרב המפורסם ההוא של אא, מוחמד עלי עם ג'ורג' פורמן בזעיר. <אח> כן. ואז הוא שינה את המילים? ואז הוא כתב מחדש את המילים, וגם שינה את הלחן, כי במקור זה היה פולקה כזה, כי האור בוגנר היה מוצא הונגרי. כן. <אח> <אח> אז הוא עשה את זה רגי, והתוצאה, התוצאה, התוצאה היא... התוצאה הייתה להיט. להיט, גדול, ואם אנחנו מדברים כל כך הרבה על זה, אז באמת, נשמע את זה. בהחלט. This Catch me if you can גורם ו... לי לתהות איך נשמעה הגרסה המקורית על הפולני או מה שזה לא היה שם. אה, אולי... מעורר סקרנות. אה, צריך לשאול את ווירד uh, uh, על ינקוביץ, אולי הוא יכול לעשות משהו כזה. בכל אופן, כן. מבלי שנרגיש, הגענו לסופה של עוד שעה ועוד. תוכנית, תוכנית של uh, צחוק בשתיים, אז קודם כל נגיד לכם שבוע טוב, ותודה שהייתם איתנו, ותודה לדותן. ותישארו לד... בויים הכי חשוב. ותודה לדותן הטכנולי, ועכשיו תודה. נגיד... ותודה לך, אהרון. ותודה לך, אמירה. את כל הזמן קוטעת. נכון, בשביל זה אני פה. וכמובן לכם שהקשבתם לנו והייתם איתנו. ב-106 FM? רדיו קסם. ואנחנו נסיים עם להקת דודה, בתקווה שעם הקיץ הלוהט הזה והשרב לא נצטרך אלף כבאים ולא יהיו שרפות והכל יהיה סבבה. שיהיה לכם שבוע טוב ותחזרו אלינו בשבוע הבא. ביי. חבו